Bai, egunon uh, guzieri, hemen uh, bai geltokian geltokiangira, lastech treina elzekoa da, eta ba, ehundaka eta milaka jendek ere, uh, bidea egingo dugu, Parixera ino, han uh, manifestaldi haundian, orai presoak uh, leloa oiukatzeko asmoarekin. Goizik, uh, iratzahi gira egun, uh, baina egun hori uh, garrantzitsua izanen da zuretzat? Bai, garantzitzua da, uh, behar zaie eakutsi paixen, goetako zer importantzia dien. Ustedot uh, beste mundu batian bizigirela eta ez direla batere konturatzen. kontoratzen. Bez behar zaie ezari presionia, ea okupaditen, fite gure presoan egoeraz. Ustedot zuzuk ere, horako uh, manifestaldia hondi batek Parisen uh, aldaketa batek hartzen alduela? Agian ez perodut, euh, lehen urratxak hemen eginak izan dira eta agian euh, paiseko podereak euh, gauza hortazo so hartuko da eta indark bat eginen du, gure perxoak uh, gutaiko urbiltzen diten. Uai, Prishan, Fadishan ezaiteko? Prishan ez behit ezpada, trai na agian ez perodut elduko dela. <laughs> <laughs> eta euh, nuti nahi manifan eguarditan da, ordean bat dugu denboa haratetzeko eta bisholasen ibiltzeko eta ara uh, gauza gero matian pasteko. Ala. Ha, biatuko gira hemendik uh, laster eta barakizue uh, zuzenezko uh, pundu. Hainit eginen uh, ditugula Parisetik, beraz uh, Euskali hatiak entzun eta Pariseko egun uh, ahondi uh, hunen uh, gertakizuna zuzenean segitzen alko duzue guri esker. Sarri hartio!